На небі з'явились темні хмари І кинули широкі тіні на гори І ліс, немов чорні, покривала. На сході глухо загримів грім, дужче зашелестів вечірній вітер, Гучніше зацюрчали струмки. Часом немов далекий голос органа Долинали акорди еолової арфи. Нічне птаство злякано знялося вгору, і з пронизливим криком загубилось у гущавині. Крейслер отямився від задуми і побачив у воді своє темне відзеркалення. Йому здалося, наче з глибини, на нього дивиться божевільний художник Етлінгер. «Агов!» – гукнув він униз. «Агов! Це ти, мій двійнику!» «Мій добрий товаришу! Слухай, на голубе, як на художника, що трохи схибнувся, що в своїй надмірній гордині захотів замість оливи скористатися князівською кров'ю, ти досить пристойний на вигляд. Я навіть ладен повірити, любий Етлінгере, що ти просто дурив ясновельможну родину своїми божевільними витівками». Чим довше я на тебе дивлюся, тим виразніше бачу твої вишукані манери. І якщо ти хочеш, я переконаю княгиню Марію, що коли судитись твоєї постави у воді, ти був значною особою, і вона може, не вагаючись, віддати тобі своє серце. Та коли ти, друже, захочеш, щоб княгиня й тепер була така, як на твоєму портреті, Тобі доведеться наслідувати приклад одного князя-дилетанта. Він, щоб бути схожим на свої портрети, підмальовував їх під себе. Отже, за те, що тебе колись безпідставно відправили в пекло, я розповім тобі тутешні новини. Знай же, шановний мешканцю Божевільні, що рана, якої ти завдав сердешній дитині, Чарівній князівні Гедвізі, ще й досі не загоїлась, як слід, і через той біль вона часом робить дурниці. Невже ти так тяжко, так боляче вразив її серце, що воно й досі кривавиться, коли князівна бачить твій привид, як кривавиться труп, коли до нього наблизиться вбивця? Не став мені, друже, на Карб, що вона вважає мене. Привідом, тобто твоїм привидом. Та коли в мене з'явилося бажання довести їй, що я не якийсь там плюгавий потойбічний гість, а капельмейстер, крейслер, мені став на заваді княжич Ігнатій, який, очевидячки, хворіє на параною, на придуркуватість, тупоумство, тобто, згідно з клюге, не дуже приємний різновид ідеотизму. Не криви мене, голубе, коли я поважно розмовляю з тобою. Знов кривиш. Якби я не боявся нежиті, то скочив би у воду і добре полатав би тобі боки. Іди під три черти негіднику зі своїми гримасами. І Крейслер швидко пішов далі.